Jabur 86 dari ayat 1 sampai 17 Doa Daud Dekatkanlah telingamu, Ya Tuhan. Dengarlah aku kerana aku miskin dan sesak. Peliharakan nyawaku kerana aku suci. Engkau Allah Tuhanku. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Kasihanilah aku, Ya Tuhan. Kerana aku berseru kepadamu sepanjang hari. Gembirakanlah jiwa hambamu, kerana kepada-Mu, Ya Tuhan, kuangkatkan jiwaku. Kerana Engkau, Ya Tuhan, baik dan sedia mengampuni, serta melimpahkan kasih kepada semua yang menyuruh-Mu, dengarlah, Ya Tuhan, doaku, dan berilah perhatian kepada suara permohonanku. Dalam kesusahan, aku akan berseru kepadaMu mu kerana Engkau akan menjawabku. Tiada Tuhan sepertiMu, ya Tuhan, dan tiada yang dapat melakukan apa yang Kau lakukan. Semua bangsa yang telah Kau jadikan akan datang menyembahMu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namaMu, kerana Engkau Maha Besar dan melakukan perkara yang menakjubkan. Hanya Engkaulah Allah. Ajarlah aku jalanMu, ya Tuhan. Aku akan melangkah dalam kebenaranMu. Padukan hatiku supaya takut akan namamu. Aku akan memujiMu, Ya Allah, Ya Tuhanku, Dengan sepenuh hatiku, Dan aku akan memuliakan namamu untuk selama-lamanya, Kerana sungguh melimpah kasihmu kepadaku, Dan engkau telah melepaskan jiwaku daripada kubur. Ya Allah, orang yang sombong telah bangkit menentangku, Dan orang ganas, Beramai-ramai anda membunuhku Mereka tidak berpandu kepadamu. Tetapi engkau ya Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasih Penuh belas kurnia Panjang sabar serta melimpah kasih dan setia Berpalinglah kepada-Ku dan kasihanilah Aku Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu Dan selamatkanlah Aku yang mengabdi kepadamu seperti buku dahulu tunjukkanlah aku tanda kebaikan supaya orang yang membenciku melihatnya lalu berasa malu karena engkau ya Tuhan telah menolongku dan melipurkan aku